А чи таки краще? Яким і чим би ти був тоді? Чи, попри все те сум'яття, ти не зістав більших знань про все на світі, не вибрався майже в управителі панську маєтку у свої 25? А ти маєш якусь дівчину на оці для одруження? Залицявся до якоїсь, отак, по-справжньому. Ні, тоді справа ще довга, бо що таке одружитися просто так? То швидко і нехитро, а ось знайти того, хто твій суджений насправді, то важка справа. Ось до мене у Кракові стільки залицялося, навіть сватів засолали до батьків, ти просто цього не знаєш. Але я на відріз скажу «ні» і все – Бо відчуваю одразу, що не та людина, що вікувати мені із ним буде гірше біди. Оце я і утекла, власне, на село, до батьків, на ціле літо. Бо там, у Кракові, вийшло так, що, ну, словом, зочай геть, то і серця геть. Так краще і для мене, і для нього. І Данилові вирухнулася несподівана ворожість до того, Невідомого панноченого злицяльника. Аж здивувався собі і відказав, «Мабуть, панна має рацію, що так вчинила. Коли не до душі людина, то життя не буде. А оскільки чути в панночці людину високої душі, то має знати собі свою долю і знайти достойного. Та ще і віку, панночки, куди поспішати?» Мені вже дев'ятнадцять, Даниле, а скільки моїх подруг уже заміж повиходило. На мене мама сварилась так, що аж де там, каже, в дівках лишуся, вже старає, бо вона в шістнадцять вийшла заміж. Всяке буває, хто коли, кожному овочеві своя пора, а ваші звичай панські мені невідомі. Я все життя лише тут живу, ото і знаю, що бачу, тим і живу, що відчуваю. Як рослина чи тварина. У словах Данила настільки очевидь забринів сум, що панночка похопила з місця і заперечила одразу ж. «Та що ж ти так про себе говориш? Людина повинна поважати себе, ким би вона не була. Ти, простий хлоп, а дивись, і письменний». І стільки усього знаєш, і книги читаєш, і флехтування освоїв, як чудово. Та взагалі, батько з тобою, певне, не возився б, будь ти просто пересічний чоловік. Я б хлоп, панночко, ще й бідного роду, сирота. Оце правда, реште наносне, бо пан зробив із мене собі іграшку, а вона, виявилось, ще чогось і навчилась, ось і пішло. Зрозуміти мене лише правильно. Він напівобернувся до паночки, трохи притримавши коня. Я глибоко вдячний паневі Семену за все, що він для мене зробив, і дуже прив'язався до нього як до людини. Тільки я знаю, що він, попри все, що нас зв'язує, усі роки бачить в мені передусім хлопа, тільки челядника. Може, у чомусь цікавішого для нього, ніж інші потрібнішого, але челядника, якого можна і одружити, і не одружити, і покарати, і приласкати. А сам він, той челядник, ніхто, просто собі, хлоп, і все». А ти гордий, Даниле, навіть надто гордий, як виявляється. Ніколи б не подумала, що таке у тебе в душі. Данило митнув на панночку погляд, і вона враз знітилась від його сіро-синіх очей, наче блискавки зараз очі, немов, пронизали її наскрізь, немовби побачили її усю зразу якою вона є, що думає і що в неї всередині і що вона ще і не встигла подумати.